як відповіді на її звістки, а зрештою пошта припинилася через розділеність фронтовими подіями. Одні з утікачів, сусіди вчительського подружжя, маючи адресу Зіноїде, повідомили про смерть старичків в голодний і холодний час. Стримати вибух Надвечірня сутінь поклалася між вузькими віконцями старої споруди, стишуючи іконостасні відсвіти. При вході біля столика отець-авасян-судяк часто зітхає, записуючи звіти і клацаючи на рахівниці. Поводаль лагодить електромережу німін. Тихо, бо зважає на телефонні розмови священника. Я, оче настоятелю, Відгукується отець Севасян на черговий поклик. «Він дзвонив, зроблено, і нема зачіпки для роздору серед парафії. Так, при мені справляє Веніамін, і бистра рука в нього. Підбити рахунки за ремонт. Зайду. Зайду до завтра». Знов старий схиляється над папірцями. Протиставники згуртовані, готові в суд. Здержувалися, ждучи приводу. «Тільки дай». Мадика в госпіталі, два тижні на списку смертельних, так вони свій зір як стелет загострили. Знали про його нещастя в церкві, кінець, кінець, знов дзвінок. А, добрий вечір вам, донечка, сім фунтів, ах, радість, як мати, хреститиму з дорогою душею. Ім'я? Назвіть Констанца, що син сказав? Звучить як з алгебри? Подібно. Тут земляк брав громадянство, Іван Корнієнко. Записався як Джон Рутер. Тепер самому неловку. Звут Рутер. Він поправля назад. Корніненко. Люди ж насмішливі. Кому до того діло? А ще? Це найкраще. Олена. Ждатиму. Будьте у божих милостях. Знову клацання на рахівниці і дзвінок. Слухаю, доброго здоров'я. Рушники до ікони, спасибі. Отець-настоятель втішиться. дай Боже. Зітхає при папірцях дзвінок. Я вітаю вас. Що? Вчора на роботі? Серце, царство небесне. Настоятель згодиться про похорон. А владика вже при пам'яті. Скоро бачимось. Емігруємо помірно на цвинтар. Числить. Натомився з рахунками. Взяв ілюстровану газету. Зразу нарізаюсь на вбивство. Дивіться. Одинадцять ран ножем. Речі забрано. В парку. Якраз там поблизу квартирує Олег Паладюк. Розгорнеш газету. Мордерство одно за одним, або грабіж, або гвалт. «Читаю денну», – озвався Венємін. «Там мало, скінчено, включаю світло». «Славно!» – ладик, – радіє отець Севастіан, склавши долоні при грудях. «Було поперегорало, а майстри з міста заломили ціну в розор. Скільки візьмеш? Помідніть бродягу в молитві, вся й сплата». Хай так, земляки безплатно спорядили храмик. Був прибудовою євангеликів. Відступили за один умовний доляр орендного. Звідки навчився? З дому, технікум, потім саперний батальйон при Олегою. Скоро у креслярі сяду, вчусь як припаяний, винахід роблю. Але цікавить друга річ, ось так. Бог добрий і всесильний, а кругом нас собачі діла кінця не видно. Прочистить би, приціливши тисяч двадцять громів великого калібру. Негаразд, бо сказано в притчі передчасно не виривайте плевелів з колоскової ниви, бо повидираєте й пшеницю. В день жнив розділиться одне й друге плевеле спалите, а пшеницю в комору. Тож розпорядок неба з милости, а ми розізлені. Тільки де притиченка, зразу відплатимось. Найкращі пари розходяться. Вона спитала про щось і ображена з відмови. Зразу телефонно зморгалася з другим.